Salbat, uh, behar tegatxe egunoan. Bez huri edo. Zu beraz uh, erakaslea zira unibertsitatean IUT-ean, e? Zuzien, ba, IUT-ean, zuzien, ba, erakaslea zuzien, niz, zuzien eta... Ah, nah, zer, uh, zer erakaslea duzu? Behen presen uh, kudeatzailean, txailan hartzen uh, niz. Mm. Ah, nah. Eta baita ere, uh, orta menzira ere gauz besteak beste, e, zuzendari dari zanabaitzira iut berean... Aspaldi, bai. diela amagurte. Diela amagurte amag e, eta amagurte egin dutuzen daritza. Eta orta komentzira, biskabat gaia bizikiuntza zautzen duzulako, errandugu, beraz, UPPA edo PAO eta TORI baztereko unibertsitateak berroita urte bete ditu, ospatzen ari dira egun hauetan, funktzian, gaur horreino izanen direa gauzak miagitzen. Baili dugu, data hau biskabat jakiteko zertan den unibertsitatearen gaia ipare euskalegian egian, batera plataformak askarki pariatu zuela urte 2008 zuk uh, segitu zinuen orduan, gai hori, bai. eta e, kasik egin zen? Ba, kasik egin zen. unibertsitate bat Ipar Euskal Herrian? Bai, uh, berda, uh, lehenik azpimarratu, azpi eta nor uh, izan zinen orduan butzatza iliak, eh? eta zut eta hasi nahi aipatu gabe, Jean-Michel Larrazket, Eta Kors, eta se, se e, ta bearkoz eta beste ekideak ze lan egin zuten, idea ho gene bulzatzeko eta partikulazki jean michel Gazketa e, zen zinez ideia uh, horri eta plazarat emaiten zuela. Eta, bai, be Bedeisk Universitatea kaxik egina izan zen. Noiz. Uh, Erraindautzut susen mila behatzi honta latonoita emetzi antzitake, edo bi mila urtean. Orduan, uh, ortertan, ministroazen Claude Alegre, eskontza naziondeiko eta ministroa. Eta Francine Demichel, goi mailako eskontzako zuzendaria haksituen a, yeah. eta administrazio guzia kudeatzen. Eta, Jean Michelek eta Bernard Kors, eta gu ere eien onduan. Universitateko ideia hori buzatzen ginuen, Lekuko politikarien buruan, charraazteko ideia hori onazela, eskola eko honetantzela. Zena korretzen zu kaxik egin zela? Kaxik egin... Onazkoazen? Francine de Michela hitatu behitut. Beste hori, kausitu gira kuban, hotel batian, eta berak, berak errandaut, egina ez dela. Minis dirua klodarek adorzela. Bazitula berak emanik postu batzu bazterturik sohkuntzaren lahuntzeko, dirua ere bazitula bazterturik, universitatearen sohazteko, behaz kasik egina zen. Berak errandautori. Berak errandautori, ez dut, eta bazterritik jakin berak errandautori. pare. Parez pare. Eran daut ere, proiektori etzela egina er, izan, zenta lekuko politikariak kontra agertu baitziren. ziren. ezin da eman? Ez daut izenik eman, ez daut eta xo naundirik eman, baina eh, hori eran daut uh, biziki uh, mm -hmm. argi. Ah, ba, dakikusen egiteaz, kostaldean uh, idibuluko hau uh, zapesakien darraba azutela, ah Jean, Jean René, Didi Brotra, Mendego Rangelun. Ba, berdari kontutan hartu, uh, landesetan bat zela Emanuele mm. eta oa sozialisten artean dinko kipia zela. Eta socialistak zirela poderea. Socialista Gordian, nik ez dakit, uh, xuxen nori zantzen kontran, ben nik, uh, ene baitan, pentsazen dut, Emanuelek, uh, anitz kalde egin duela idarren uh, kontra Tzeko. Nolako unibertsitatea zain eta azken aldietan, bateran gehiago e, unibertsitate teknologiko bat sekatzen zuen baterak? Uh, bai, gure artean gauzak ez ziren hain uh, uh, argi, uh, baina, Jean-Michel Arraskek uh, bide ideaz, uh, berzela uni, uh, universitate uh, tenolikoa. Zendako? Orokor bat zen martxan? Zenta, uh, bo, orokor bat ziki komplikatiad, haitia, e, zenta bat uzut anitz ere mu uh, uh, antolatu. Orsartzen dira, medikuntza, literatura, literatura, literatura bai. eta uh, universitate horrokor bat tek uh, konkurrentzia egin entzuen, uh, pahueko, yeah, edo, ide ideia zen Universiteteteknologikoa, diakinez, uh, frantzian uh, iru, nazirela, bakarik, eh, bat, eta uh, Parisen bestia, uh, lion, aldean, eta teiru garen ta kin... <laughs> bon, ez takin Nun, baina, bon, etzen, ideia una zen, laugarren Universiteteteknologikoa, hmm. egin e, ez, uh, hemen. hemen. Eta hor jokatzen zen, egualdearekin, uh, argemanak, biztan dena, ikusiz, industria aski garatua dela? Hala, hala, hala. Bon, ez eh, ginen, uh, Eta asun guzietan sartu, eh? mena mm. e, da dimentzio hori uh, uh, kontutan hartia zela. Odean, berdadiakin eta uh, bimila hartio eta univerzitate uh, guziko uh, buru eta ideia zen, univerzitateak mm. behar zirela tipiak izan, unak izaiteko, hori zen eta... Orduko ideia. O, orduko ideia horoko eh? Eta bi uh, milata eta hiruan gertatu da gauza bat gauzak erotik aldatuko duela da uh, Shanghai salkapen uh, Capen berria tahan uh, bada unibertsitate bat munduko unibertsitate guziak, sailkatu zituen uh, obenetik txarenetan uh, txarenetan eta Frantzia hartu zen le Mexico eunetan etzen batere Univerzite frantzezik, eta hori, bon, lotxagarria izan zen frantzezen dako. Hortian, aterabidea zer zen. <laughs> Fen, sistema obetzeko zein behar Inbertsuak inber egin, uh, lanxariak uh, emendatu, uh, eraiki berriak eta egin, uh, aniz gauza egiten atziren. Baina, aterabidea errexena uh, zen univerzitateak bateratzea. Eta hori, urtertaik landa, hori gertatu zen uh, frantzia guzian. Eman dezen uh, bordelen, bordelen baziren lau universitate, bakotsiak bezituen amost mila edo rogoi mila uh, ekasle, eta lauetak uh, proiektu zen bate itea. Eta proiektua zen, ere, Paueko unibertsiatea batea bordeleko unibertsiatea ikilan. Hor dean, haizi aguetako haizi aldatu zen eta unibertsite berri txipi bat egitea baionan hori etzen gehiago uh, asmatzenan. Hori 2002an salbat bai. berteretxe, 2008an gaur posibide da berezko unibertsitate bat zeitea ipareuskal errean? Posible, posible, bo, beti posible da, hori Uni, universitea bat egiteko eran uh, ezake enakta uh, administratif. Eh, <laughs> beti posible da. Mabina, suki kusten duzu egiten aldela? Ez, nik usteuteta, ez dela posible. Ez dela posible, uh, alde batetik, uh, ez pagira hono atera, Xangai uh, uh, idea hortaik, uh, beti da idea universitea bat unaizaitiko berduela handia izan, Ordian zutute uh, eta ministeritzan uh, begi ikusiko uh, dutela uh, Uniibertsete begi bat uh, baionan. Eta bestalde hemen uh, totikusten gizon politiko bat... Uh, pizudenik, aski pizudenik, eta ideia hori uh, bere gain uh, ahlizagenik. Eta beste galdera da, behar da, da berezko univertsitate bat, behar da, behar separatu gaur egun, Iparoskalegian, jakinez baditu gula, ustut aukten irumila, zortziun, laumila bat ikasle? Bai. Bo, ez dakit. Ez dakit txusen, Bera da, kondutan hartu, univertsitate berri bat egiten bada uh, bai ez da eskual universitatea izanen. Frantzez universitatea izanen da. Frantzez uh, erakaz lehkin, frantzez uh, ikertza lehkin. Zanako? Zenta uh, frantzeako arauak uh, alabaitira. Odean behar da segitu hildortan. Uh, Azken, horgoi uh, urte, horitamago urte, horitan, garapen uh, ahondibat bizi dugu eskolegian, Bistanda gauza onak badituela, eh, gaztiak eta hemen uh, atxemetetun dute uh, lana, haize, ez dute eta lehemen zelako uh, uh, Parisera eta 2.000.000.000 uh, lana hogeiteko. Uh, Bainan, uh, garapen horrekin, uh, kampuko diende gehiago, eh, etxegintza prisuak uh, eh, hemen datu hemen dira, eh, eskora baztertuago da. Odean, azkenian zidazten dugu, uh, olako garapen batekin. Centa unibertsizote bat, emengo unibertsizote bat, kanpoko jende gehiago geriko luke, ez es, lituzke emengo ikasleak atxikiko? Nik ustenuta dut, uteko ikasleetan, eskoldu arrazgutia ni grabi tot eni itian auhten ha zitu ospitaletan mandesan eunta goi ikaslei baina eietan somate eskoldu eskoldu egin zuen euskale jitarrak edo eskora maiten dutenak izan eskoldu izan eskolduak izen eskolduak ez dakiteri hemen sofuak edo hemen somaditas gutzi istida bost istida bost en etaletan eh Beste gusia kampotik galdu dira Z non, eh eta le ta ne. Non a explicat sobre... bon, bada bada gausat ta Beresia ni, eta formatzen ditut bankuetan hartzen direnak, eh, gero. Ta aprendiz gondira, horian akitanek gosisko ikasleak dira, eh. Horian, bon, men semble men semble stella chim probatain eh. Aros, ba me alla araere... eh, me araere... Italia, mena haleri uh, eskoldun motibada, eskoldun motibada. Alta bat dira, bat ikasleak, hemen ikas da ba, kanporaioa hi... iten dira. Nona, son matic, son gira hemen. Eu mila, horian universitat bat uh, egiteaikin. Ez duz uh, ikusten bate? Nik, uh, eta anitz kalte ikusten dut bai. uh, eskualduntasunaren uh, konta. Ha, bon, baginitzuzke gauza anitzea ebatzeko, behin lutsatu gira biziki, uh, salbat beherteketxe, beraz, be milesker gurekin egoneko izuntun. Milesker eta komitaturik. Eta ondoko <laughs> ba, egoneko.